I want to take a little bit of time and hear from maybe about five of you. Și vreau să iau ceva timp pentru 5 dintre dumneavoastră. What are the two dates or or that you have set for baptism in your district? Care sunt câteva date dori să să alunească de fapt aici dintre dumneavoastră, care sunt câteva date pe care le-ați stabilit legate de cele două botezuri pe parcursul anului. Dacă a stabilit date pentru două botezuri pe parcursul anului. Okay, uh, Pastor Romeo is making a good suggestion. Pastor Romeo buna. I gave you the assignment and then you went to eat. V-am dat în am oferit în dar ați venit să mâncați. So now you need to take a little bit of time first to try to set some dates. Și acum aveți nevoie acum de timp, pe, probabil pentru a And I know like I said it's easy to have a hundred or a thousand reasons why you shouldn't. Și știu că veți găsi o mie de motive pentru care nu ar trebui să stabiliți aceste date. But this is a faith activity. Dar este o activitate prin credință. It's based on what Jesus said that the harvest is great. Este bazată pe ceea ce Isus a spus că secerișul este mare. And saying because Jesus said that, Și pentru că Isus a spus acest lucru, by faith we will these dates. Prin credință vom stabili aceste date. what is the harvest. Și apoi vom merge și vom lucra observând secerișul. And I recommend you two să alegeți două date. Or, Pastor Romeo told me, sau fratele Romeo mi-a spus, in one of his districts, like years ago, într-unul dintre districtele trecute, they actually picked a date every three months before the communion service. o câteodată la fiecare trimestru, înainte de Sfânta Cina, Data de potență. And you might, by faith, want to do it every three months. Și poate că prin credință puteți să realizați lucrul acesta o dată la trei luni. And some of you might say, let's do it every month, like, We're doing But my prayer is that you have at least two times in 2013. Dar este să aveți cel puțin două pe 2013. And make them times that will be easy to remember. Fi ușor de mai apoi. You might say the first Sabbath of May and the first Sabbath of November. Potetia uh, stabili primul sabat din mai și primul sabat din noiembrie, să ne fie mai ușor de ținut minte. On the 4th Sabbath of April and the 4th Sabbath of October. Sau sâmbatul din aprilie și sâmbatul 4 din octombrie. And this is something you as leaders can discuss. Este un lucru pe care voi dintre să discutați. get back to your churches. Și când vă you will vă în bisericile dumneavoastră. need to discuss it with the church committee. Va fi să discutați aceste date în comitetul bisericii. In fact, you may want the committee to meet right around the baptistry while they discuss it. Probabil veți dori ca acel comitet al dumneavoastră să stea în jurul bazinului când veți discuta acest And you could say why do we use the lights and the sound system every Sabbath but we've hardly ever used the baptistry. Și Gumeză s-a întrebat de ce folosim sunetul și lumina fiecare sâmbătă, dar nu folosim bazinul în fiecare sâmbătă. By God's grace, let's have this wear out quickly. Prin harul lui Dumnezeu fie ca acest bazin să se umple repede. Amin. But God will help us find the people who he is working with. Și Dumnezeu să ne ajute să găsim oamenii cu care el lucrează. And so when the committee decides it, <coughs> then it will be announced to the congregation. And I'll say more about things that can help us move toward the targets. But your job right now, is to make the recommendation of two or more dates. Este să stabiliți. I'll give you about five minutes. I see many calendars open. But That's a good sign. now I want to That's a good sign. you what lucru the two or more dates that your district is recommending a good sign. That's a good sign. That's a noi ne dorim să fim absolut rezonabili și posibil de reprimiti, odată pe trimestru. Și pentru domnului vom, vom încerca să întrenăm întreaga biserică să, să lucreze pentru domnul. În sensul ca să invite și să-l lucreze mai mulți oameni la domnul. O să a propus și am văzut că este foarte bine să fie zece zile de rugăciune înainte de fiecare botez. Uh, zece zile de rugăciune, botezul vineri seara, și în sabat, sunt Cine. Așa ne-am gândit. Mm. Mm. Mm. That's, that would be an exciting church to be a part of. Aceasta este o biserică de dorit. <laughs> a ok. Ce okay. Faci parte. Wonderful, wonderful. Ok, who's next? Cine urmează? Yes, over here. Okay, very good! So a summer baptism. Would you plan in the church or outside in a river? Potezul de vară în sau <laughs> deja în It was about one of the pastors who attend the meetings. Okay. Okay, and it so was set for outside, of the, church. In outside of the church. Inside the church. Inside the church. Okay. Yes. Amen. Amen. Amen. And we will be praying that God will show you people to work with to prepare for those dates. All right. Who's next? Here we go. Deci, în două biserici, în două biserici, într-o piață uh, am stabilit în aprilie uh, și octombrie, și în a doua biserică în Turda Speranța, tot așa, în aprilie și în octombrie. Okay. Okay. Uh -huh. Aceste două date, uh, le-am gândit. Chiar ieri la Cina Domnului, la Polda Speranța, am amintit, am spus bisericii, că dacă am început 2013 și avem acest trimestru în față, fiecare să spună ținte foarte clare și în aprilie vom avea botezul. Amin. Amen, amen. Do you know which Sabbath in April and October, which um, the, last the last Sabbath. Okay. All right, amen, amen. Beautiful, beautiful. All right. One or two others. Thinker told us another. Okay, yes. Etrò misterica Fontenelle am stabilito dat în 9 iunie. Și cealaltă, toamna în 27 octombrie. Toate acestea l am stabilit prin credință că Dumnezeu ne va ajuta să îndeplimim și să facem o bucurie atât pe pământ cât și în cer. Amin. amin. I've learned a Romanian word I like. Am învățat un cuvânt românesc care îmi place. Amin, Amin. Amin, Amin. amin, amin. amin. <laughs> One more. Recomersane? Here we go. Da? Dar, eu nu știu Dar trebuie să din amintiri. <coughs> S-ar putea să fiu numit conservator. Am însușit pe fratele Robert Peirsen, pe la Naros, pe Bowers și pe alții, atunci când erau în țară, la noi, acum 40 și ceva de ani. Ani de zile. Și fratele Peirsen ne spunea atunci o vozdă. Mie îmi place credința la voi. Aș vrea să fie și la noi. Acum, la noi, este așa cum este. Dar, în ultimii 23 de ani, biserica din România a suferit o teribilă transformare. Am avut libertate și avem oarecum bărăsarea cât de cât este regresată într-o anumită măsură. Două lucruri ne lipsesc. Bisericile s-au împuținat din două motive. Mulți au plecat în alte veleaguri și cei care au rămas și ei s-au împărțit toate în două grupe. Cum ziceam fratele Pearson, atentiște activ și pasiv. E mai ușor să apeși un buton sâmbătă să asculti o predică decât să vii la adunare. Și ceea ce dumneavoastră spuneați și cu adevărat așa este, ceea ce ne lipsesc nouă și discutăm aici cu frații, frați activi. Avem 160 și ceva de membri, mă gândesc la o comunitate în clipa aceasta, și eram vineri seara 12. și sâmbătă vreo treizeci. Libertatea unora nu le-a dus prea bine. Dar trebuie lăudat Dumnezeu pentru cei curajoși care pun în fața bisericii asemenea ținte interventă. Amin. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Amin. <laughs> Praise the Lord. Laudat să fie Domnul? When I was in Russia, they told me during communism the problems were from outside the church. And after freedom the problems are inside the church. În <laughs> in am mai mult comunistilor acum ca Well Wherever we're at we can make a difference for God. And you have come on this Sunday to learn things that you can put into practice back in your church And so while everything is not as good as we would like, și în timp ce nu toate lucrurile sunt așa de bune cum ne-am dorit, There is a lot of good that is există totuși mult bine care se întâmplă în jurul nostru. Și le spun oamenilor că atunci când vreți să câștigați suflete pentru Hristos, you're out in the orchard, sunteți în vie the fruit that is ripe to și, pick. și vă uitați după fructul care este copt. Look for the people who are ready to make decisions. După care sunt gata să iau and I tell pastors and church leaders. Le Maybe not all of the members will become active immediately but look for the members who want to do something for Jesus and help them and as they become more active others will become more active I think I saw one or two others Districtul Ognița, am hotărât primul din mai și ultimul din septembrie. Dar, uh, districtul Ognița lucrează în penitenciar. Este o persoană care liberează în martie și vrea să botez la Ognița. Yes. Amen. This is a very good point. If you have people ready for baptism. Don't say I'm sorry. You have to wait two months until our scheduled baptism. If, if they're ready now, baptize them now. And tell them we want you to help prepare somebody for our baptism in two months. alright, uh, All right. Is there one more? Yes. Districtul SIC a hotărât aici și în comitet data de 30 aprilie martie, pardon, 30 martie, este sabatul 5 din martie și urmează primul sabat din aprilie, sabat pentru Sfânta Cine. În același timp am discutat că pentru lunile de vară, fiecare duminică e rezervată deja, pentru nonți. Aici, la ploși, unele restaurante se rezervă cu trei ani înainte pentru nonți. Ar fi bine să le rezervăm și noi sabatele acestea pentru botezi tot mai multe. Problema nu e de dată, problema e de candidați și împărtășesc durerea meu mai în vârstă. Să fie candidați și eu sunt destul Amen. Amen. So um, this gives a sampling of what your churches are deciding. Acesta este un exemplu a ceea ce poate să decida Biserica din Ellen White says success in any line demands a definite aim or target. El mai spune că succesul depinde de stabilirea unei zinte clare and I found that many times our churches do very little because they don't have a definite aim but you are picking some definite targets and these are based on the principles from the Bible and the words of Jesus now let's talk about how to have the best chance for success with these targets. Haideți să discutăm acum cum vă puteți avea cel mai bine succes uh, legat de țințele You've discussed them in your groups? Ne-ați discutat în grupele dumneavoastră? Some of you have your committee right here so you can make the decision. Unele chiar aveți membri de comitet alături de dumneavoastră și puteți lua decizii. Others will need to go back and meet with the committee. Alții, va fi nevoie să vă întoarceți, să discutați cu comitetele and make your decision together. și să luați deciziile împreună. E nevoie să recunoașteți că este o decizie prin credință uh, și nu prin și nu prin vedere. If you know who is going to be baptized, it's not a faith decision. Dacă știți cine urmează să se boteze, nu este o decizie prin credință. But if you don't know who's going to be baptized, it's a faith decision. Dacă nu știți, este o decizie pe care o prin credință. decide votați între cu comitetul. And if there's some uh, difference of opinion, Și dacă sunt Diferențe de opinie, neînțelege. Then take a secret ballot vote so each person can vote what they believe God wants them to vote. Luauți uh, un vot secret pentru ca fiecare biembu al comitetului să-și exprime opțiunea. And once the committee has decided decizie, then announce it to the congregation. Anunțați o biserică. The pastor can announce it. Pastorul poate să facă lucrul acesta. Or he can be up there with several elders. Sau poate să fie... La minți presfidente care pot să facă lucru acesta. or the entire American government stand before the congregation. Sau chiar între comitetul poate să vină, să stea în fața bisericii și să anunțe talele acestea. And they can say we want God to use us to bring people into this church. Și veți spune, noi vrem ca Dumnezeu să ne folosească pentru a aduce alți oameni în biseri. And we challenge all of you to do the same. Și vă provocăm pentru toți lați să faceți la fel. So you let the congregation know. Așa că faceți cunoscut bisericii. And then where do we go from there? Și unde mergem mai departe? The Acum. next most important thing is prayer for souls. Următorul lucru important este rugăciunea pentru fiecare suflet, pentru suflet. I think probably all of us have prayer lists. Probabil toți avem o listă de rugăciune. We pray for our families. Ne rugăm pentru cei din familia noastră. We pray for good health. We pray for our church family. We pray for those who are sick. I would like to suggest a special prayer list. For pre-adventist we want to see baptisum. Vreau să vă propun un subiect special de rugăciune pentru cei care urmează să devină adveniste. So when you announce the date to the congregation, așa că atunci când anunțați data că trebuie să ridic, data de botez, you might want to even have some cards you would give to each person. Poate că veți vrea să aveți și anumite Foi de reacție pentru fiecare persoană. Or just ask them to write down the names of people they would like to see in that next baptism. Sau chiar să invitați pe membrii bisericii să noteze pe această foaie de reacție numele persoanelor pe care ei îl doresc să fie la următorul botez botezați. And, and Ask them to begin praying for these people that God will work in their life and open their heart and mind to him. Și le ca ei să se roage pentru aceste persoane pe care le notează ca Dumnezeu să le deschidă inima acestora. And every Sabbath or two, you remind the people, let's take some time to pray for the people who we are preparing for baptism. fiecare Sâmbătă sau tot amintiți-le oamenilor că este nevoie să ne rugăm pentru cei care Uh, vrem să fie la următorul botez, cu noi. And encourage the people to get together by twos and pray for the people on each other's lists. <coughs> și încurajați pe oameni să facă grupuri de câte două persoane și să se roage pentru listele fiecăruia. And as you pray, you will be amazed to see what God does with some of the people. Și în timp ce vă rugați, să fiți uimniți să vedeți ce face bunul Dumnezeu pentru unii oameni. So if I were in my own home church announcing the dates for baptism dar eu aș fi în biserica mea, de acasă, și așa anunțat datele de botez. I might have some of the elders or the church board with me. Aș vrea să am încercuți în kıțva prespiteri sau chiar membrii de comunitate de de mine. And I would say something like this. Și le-a -as spune asta God has people all over this city who He is bringing to Him. Are pe care și el. And He has told all of us to go and make disciples of all nations. <laughs> and your church leaders have been discussing these commands of Jesus. Membrii Comitetului au, decid, au uh, discutat această poruncă din partea lui Isus. And they believe that the harvest is great, just like Jesus said. Și membrii Comitetului cred că există un zăceniș mare, așa cum Hristos a spus -o. And they believe the workers are few. Și de asemenea cred că lucrătorii <laughs> sunt puțini. But they want you to have a part in the harvest dar ei vor ca și dumneavoastră să avem o parte în aceste cerceliș so our church leaders have set two dates for baptism in 2013 așa că liderii bisericii au stabilit cel puțin două date pentru botezuri în 2013 They've set the last sabbath of april and the last sabbath of october au stabilit fie ultimul sabbat din aprilie și ultimul sabbat din octombrie and none. they're know who God will have in those baptisms. But God wants all of us to be praying for people to be in those baptisms. Da Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm pentru oamenii care urmează să participe să fie botezați. And every single one of you can begin praying for specific people to be in one of those baptisms. Și fiecare dintre dumneavoastră poate să se roage pentru cel puțin o persoană sau mai multe la onlașta de botez. And we would like to invite each of you to make a list of 3 to 5 people specifically you'd like to see at the first or the second baptism. Așa că atunci când stați în fața bisericii, invitația se facă o listă cu cel puțin 3 până la 5 persoane pe care ei își doresc să încheie se cheme Dumnezeu în perioada următoare. Now all of you can do that, can't Toți puteți să faceți asta, mai așa. And then I would give time right then on Sabbath morning for them to write down the names. Și atunci le voi oferi timp în acel Sâmbătă, voi face anunțul pentru ca ei să scrie numele. I would say if you don't know who to pray for, ask God and he will start bringing names to your mind. Dacă le voi spune dacă nu știți ce nume să notați, rugați-vă pe Dumnezeu ca el să vă inspire să Știți ce persoane să așteptați acolo pe yeah. And you might be surprised at who he brings to your mind. Și s-a putăia să fii surprins pe cine vă aduce domnul în minte ca să notați pentru yeah. vie. When Stephen was being stoned to death. Când, uh, știi, Ștefan a fost omorât uh, cu pietre. Maybe he was praying for the man who was holding everybody's coats. În timp ce oamenii l-au atacat cu pietre în el, probabil se ruga pentru cei care uh, șineau hainele celor care locorau. In some day in heaven he's going to say there you are. Și într-o bună zi în ceruri o să spună iată te. And Paul will say your death convicted me to follow Jesus. Și Pavel va spune moartea ta a dus la convertirea mea. So we have no idea why God brings some names to our minds. Și nu avem nicio idee de ce Dumnezeu așează anumite nume în mintea noastră. But each of us need to be praying for specific people. Dar toți trebuie să ne rugăm pentru persoane specifice, pentru anumite persoane. And even if none of them are baptized in this baptism We are better people for praying for them. Și chiar dacă niciunul nu se va boteza, noi tot vom deveni mai buni pentru că ne rugăm pentru ei. And they are more to be in the Și cel mai probabil se vor boteza cândva în viitor. So, we will take some time now to make our list. Așa că ne vom face acum timp pentru a ne face o listă de rugăciune cu astfel de persoane. și poate că putem să punem ceva muzică pe fundal în timp ce dumneavoastră vă faceți lista de rugăciune cu persoanele pe care le doriți botezate în viitor. și după cinci minute, I might say what makes it even more powerful than you praying alone. vă voi spune ce face și mai puternic. Um, activitatea de rugăciune de cât să te rogi singur is for you to have a prayer partner este să ai pe cineva cu care să te rogi men praying with men women praying with women bărbați care se roagă cu bărbați femei care se roagă cu femei so i will give you some time now vă voi oferi ceva timp acum to share lista de rugăciune cu cineva iar cealaltă persoană să o cu dumneavoastră and you pray for the people și vă veți ruga pentru persoanele de pe ambele liste and I would allow time for și voi the oferi sermon. voi oferi timp pentru aceasta pe parcursul seminarului preach extra și vă veți aminti de lucrul acesta mai bine decât să predic 10 minute în plus acum and i will encourage them to keep their prayer list in their bible și iaș încurajați și vă încurajez să țineți lista de rugăciune în Biblia dumneavoastră so as they read their bible each day they can pray for those people Că în timp ce veți Citi Biblia în fiecare zi să vă și rugați pentru aceste persoane there was a little church up in montana in the united states în montana statele unite era o mică biserică only 15 people were coming to church cu 15 persoane care participau la serviciul divin. But they had a date set for a baptism. Și aveau o dată stabilită pentru botez. They had not had any baptisms for many years. Nu am mai fost vrâm botez în biserica acea de mulți ani. But they said, let's make prayer list of people we'd like to see in this baptism. Dar uh, și au propus să facă liste de rugăciune pentru persoanele pe care le doresc la un viitor botez. They began praying by themselves au început să se roage and then they prayed with prayer partners. Să se roage și cu parteneri de rugăciune între ei compare iar apoi după câteva săptămâni au spus să comparăm toate listele de rugăciune să le punem înaintea noastră and they looked și s-au uitat la fiecare listă în parte. It was a small community and most people knew everybody on the list. Și era o mică comunitate pentru că toată lumea se cunoștea între, între ei acolo. But there was one name on all 15 people's list. Dar exista un nume ce se regăsea pe fiecare listă dintre cele 15 pe care le avea unainte. It was the town garbage collector. Era gunoierul orașului. Everybody was praying for Zeke The garbage man. Toată lumea se ruga pentru zic gunoierul ce se regăsea în fiecare listă. Când lucrul acesta a fost observat, Carl, Liderul grupului, Sir, I think I need to go visit Zeke and invite him to church and some Bible meeting. A spus, cred că ar trebui să l vizitez pe Zeke și să-l invit la un studiu biblic, la biserică. And I'll tell everybody what happened next Sabbath. Și vă spun ce se întâmplă sâmbătă viitor, după ce îl vizitez. The next Sabbath, they said, Carl, what happened with your visit to Zeke? În sâmbătă viitor, Carla a fost întrebat, ce s-a întâmplat în vizita pe care ai făcut-o lui Zeke? He, he said I got over to his house and then I got scared and I went back home. Zice, ca l-a răspuns m-am îndreptat spre casa lui Zig, dar m-am speriat și m-am întors acasă. And they said so what are you going to do now Carl? Și a fost întrebat ce vei face acum. He said please pray I will have courage to let my light shine for Jesus. Și el -a, a spus: "Vă rog să vă rugați pentru mine ca să las lumina să strălucească pentru Hristos." The next week they said how did it go Carl? În săptămâna următoare a fost din nou întrebat. He cum said, "Recur calm." A fost uimitor. I went and knocked on the door. Am mers și am bătut la ușă. Zig invited m-a in. invitat înăuntru. And I said, "Zig, I've spus, been thinking about you and praying for you." Și am spus "Suzig, mă gândesc la tine și mă rog pentru tine." I'd like to study the Bible with you. Aș dori să studiez Biblia cu tine. And Zig said to me, "We've known each other seven years." Și Zig uh, mi-a răspuns, "Ne cunoaștem de șapte ani." What took you so long to ask if we could study the Bible together? ce a durat atât de mult pentru a veni și a mă invita să studiem Biblia? De ce a durat atât? So we're going to start studying the Bible together. De ce a început să studieze Biblia împreună. And when the evangelistic meeting started before the baptism, she came to every meeting. Zic a venit la fiecare ocazie. And he said, I've heard all of this before. Și a spus toate lucrurile acestea le știam dinainte le-a mai auzit. When I was a young boy, our father would read to us from a book called Patriarchs and Prophets. Când eram copil, tatăl nostru ne citea dintr-o carte care purta titlul Patriarhi și Profeți. He said he bought it from a man who came to the door a cumpărat o de la un om care i-a bătut la ușă, un colportor probabil. it was part of a, a series of books, but the only book we had was that book. Și ne-a spus că face parte dintr-o serie de cărți, Cartea Patria și Profez, dar aceasta era singura pe care o aveam din serie. He said later when I became a garbage man, mai târziu când am devenit gunoier, I'd look through the garbage to find valuable things în timp ce îmi făceam slujba că udam primul noi să găsește lucruri valoroase. But the most valuable thing I ever found, dar cel mai valoros lucru găsit, was a set of five books. A fost un set de cinci cărți, patriarchs and prophets and all the rest of them. Patriași și profeti, restul. And somebody threw it out and I'm thankful they did. Cineva le-a aruncat și sunt mulțumitor că a făcut lucrul acesta. So I took those books home. Am luat cărțile acasă. Le-am citit, le-am subliniat. Everything I hear at these meetings agrees with those books. Și tot ce aud la aceste întâlniri sunt în acord cu ceea ce eu am citit cândva. Meetings, day, la finalul întâlnirilor, uh, Zeke, cel care lucra la compania de gunoi a fost botezat. And one of my friends took his videocamera and captured Zeke's story. Și un prieten al meu a înregistrat momentul botezului și chiar experiența lui. And you can go on to the internet and put in Zeke the Garbage Man and watch the story. Și puteți să căutați pe internet, să scrieți Zeke gunoiarul, Zeke the Garbage Man și veți vedea povestea lui. But that started because people began to make prayer lists of people they'd like to see in the next baptism or two. Dar lucrul acesta s-a întâmplat pentru că oamenii au făcut o listă de rugăciune pe care și au dorit să participe la botez. My wife and I began to pray for our neighbors at our house where we used to live. Eu și soția uh, ne-am rugat pentru vecinii uh, în vechea casă unde locuiam. We didn't know the people's names so we prayed for them by special description. Nu știam după nume pe vecinii noștri pe toți, dar îi numeam după felul în care arată. We prayed for the people who always use the bad language out in the backyard. Ne rugam pentru cei care vorbeau urât în curtea din spate, vecinii din spate. And then we prayed for the people with the big boat. Apoi nerugam pentru oamenii care aveau barca cea mare, nu știam după nume. And then we prayed for the man who would walk with the two dogs and he'd be yelling at the dogs. Și apoi nerugam pentru cel care merge și se plimbă cu doi câini și striga la câini. So we prayed for our neighbors in this way. Și nerugam pentru vecinii noștri în felul acesta. And after you prayed for people for a while, Și după ce te rogi o perioadă pentru oameni. The Lord impresses you to do something more. Dumnezeu te impresionează să faci mai mult decât atât. So we went around to our neighbors and invited them to our house on Tuesday night at 7:00 for a Bible study. Și ne-am dus la vecinii noștri și am invitat marți la ora 7 pentru studiul biblic la noi acasă. And then we invited some people from the church to come and join us for the Bible study. Și am invitat chiar membri din biserica noastră să se alăturei grupei de studiu de la noi acasă. And on the opening night, în, seara, în prima seară, we had my wife and I, eram eu și soția mea, and some people from the church, și oameni, câteva oameni din biserică, and one neighbor, și un singur vecin. It was the man with the two dogs, he'd always yell at. era bărbatul cu cei doi câini pe care îi plimba și mereu striga la ei. And we invited him, in. am invitat înăuntru. We used some of the amazing facts Bible study guides, am folosit unul dintre ghidurile de studiu biblic I said we'll each just read a little bit around the circle. Și le-am cerut ca fiecare să citească din acest ghid în cerc. And anybody that wants to comment can comment. Și dacă cineva are ceva de zis sau ceva de comentat sau ceva de afirmat sau facă. And the study will be for just one hour. Studiul trebuia să dureze doar o oră. And if you don't finish the study, well then you can study more on your own and we'll answer questions. Dacă nu reușiți să parcurgem, nu reușim să parcurgem materialul, puteți să studiați și când vă aflați în căminurile dumneavoastră. And if you don't want to read when it comes your turn, you can just say pass. Dacă încerci, când vine rândul tău să citești, nu vrei să o faci, poți să spui doar pas. So we had prayer and we began. Ne-am rugat și am început. And first person read Prima persoană citit, next person read, a doua persoană citit, next person read, următoarea. Then we came to the man with the two dogs. Și a venit rândul persoanei cu cei doi câini. We found care out we found that his name was Bill. Am aflat că se numește Bill. He said pass. El a spus pass. We went around the circle again. Am continuat citirea în cerc. He said pass. Când a venit iară rândul lui, a zis pass. One more time. Încă o dată. Pass. Pass. At the end we dismissed and we said we'll see everybody next Tuesday. La final ne am luat rămas bun și i-am transmis ne vedem marcia viitoare. Bill did not know he was the only pre-Adventist in that group. Bill nu știa că el este singurul neadventist pre-preadventist din grup. But nebotezat. We, we were praying that he would come back the next week. Dar ne rugam ca săptămâna viitoare să participe. My wife and I talked about how little he had talked. Eu și soția discutam despre cât de puține lucruri a scos din gură bărbatul acesta. The a whole, spus, the whole time he had said, is this where the Bible study is? Tot timpul a întrebat aici este locul unde se studiază Biblia. My name is Bill Andrews. Numele meu este Bill Andrews. Pass, pass, pass, pass, pass, pass, pass. pass. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. That's all he'd said. Asta e tot ce a spus la prima oră de studiu. The next week, următoarea săptămână, he came back. Santos. And so we studied the next lesson. Și am studiat următoarea lecție. Pass, pass, pass. Pass, pass, pass. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. The third week, a treia săptămână, I was traveling. Călătoream and for whatever reason none of the church members și nu știu din ce motiv niciunul dintre membrii bisericii n-a mai venit la studiu. there's my wife and there's bill 65 și era doar soția mea acasă și bill cel de 64 de ani he said where is everybody și el a întrebat unde e toată lumea said, i don't know my husband's traveling, but do you have soția mea a spus nu știu soțul meu călătorește dar ai ceva întrebări He said, since there nobody else here, can I ask you some questions? Și el a spus din moment ce nu e nimeni aici. Poți să te întreb pe tine anumite lucruri? In my Bible, there is big print and little print at the bottom of the page. În Biblia mea sunt lucruri scrise cu litere mari și cu litere de tipar și cu litere mai mici de mână. What's that? Ce e asta? And she said, The big print is the actual Bible. Și the little print are study notes that sometimes, are good, but sometimes aren't good. Și soția -a răspuns că ceea ce este scris mai mare sunt cuvintele biblice, iar cele scrise mai mic, mai mic sunt comentariile pe lângă texte, care une, uneori sunt bune, alteori nu chiar." He said, In the study guide, there are oftentimes two numbers and two dots between them. What are those?" În studiile noastre pe care le facem, a întrebat el, sunt deseori două numere, iar apoi două puncte și alte numere. După ce sunt acestea? And so she explained chapters and verses the books of the Bible. Și atunci soția mea a explicat ce înseamnă capitolele și versetele. A 65 -old man growing up in the United States but knew almost nothing about God in the Bible. Un om de 65 de ani care locuia în America, dar care nu știa absolut aproape nimic despre Biblia. The next week Everybody came back. următoarea săptămână, toți cei din grupa s-au întors. And the study was on conversion și studiul era legat de convertire, criință. și and, and circle. și după ce citeam în cerc, ais,Es good for each să make a decision for Jesus here tonight. Mi-am spus că ar fi bine pentru fiecare să luăm o decizie pentru Hristos în seara aceasta. For some of you this might be the first time, for others, it might be the thousandth time. Pentru unii dintre dumneavoastră s-ar putea să fie prima ocazie, pentru alții a o miea ocazie. But I'm going to invite each of you if you want to say Jesus, I want you to be in charge of every part of my life. Dar vă invit să spuneți uh, în seara aceasta Iisus, vreau să fii uh, la conducerea fiecărei părți din viața mea. And I purposely started with some of the church members. Și personal am uh, în mod intenționat am început să discut cu anumite persoane din cadrul bisericii. Each, each one said, Jesus, I want you to be in charge of each part of my life. Și aceste persoane care participau la studiul din biserică au spus, Isus, vreau să fii la conducerea fiecărei părți din viața mea. It became Bill's turn. A de, a ajuns rândul lui Bill, and I wondered what he asta. was going to say. Și mă întrebam ce va spune. Maybe pass. Poate pas. But he said, Jesus, I want you to be in charge of every part of my life. Dar a spus, Iisuse, vreau să conduci fiecare parte din viața mea. And inside I'm going, yes, yes, yes. Și în adâncul meu strigam, yes, yes, da, da, da. And I can picture Jesus saying to Gabriel, start building another mansion, somebody else is headed up here. Și îmi imaginez că Iisus i-a spus lui Gabriel, stabilește de deci, altă fundație cineva va locui în cer aici o altă persoană va locui în cer and so we those studies each week for 8 weeks Şi am continuat studiile acestea uh, fiecare săptămână timp de 8 săptămâni and then we told bill The next two weeks some young people are having meetings at our church some Bible meetings. iar apoi i-am spus lui Bill alte persoane urmează să aibă întâlniri în cadrul bisericii noastre. And we would like you to be our special guest to those meetings. Și am dorit să fi invitatul nostru special la astfel de aceste întâlniri. He said I would love to do that. El a spus, mi-ar plăcea să se întâmple asta. Dar lucrez în afara orașului în următoarele două săptămâni. What can we do after the two weeks? Ce putem uh, face după cele două săptămâni? El we'll begin the Tuesday night studies again. El, frate, uh, Fratele a spus, vom relua studiile de marți-seara. După o săptămână jumătate mai târziu, my wife telephoned me. Soția mea mi-a dat un telefon. She said, Bill's wife Sharon just came over to the house. Și mi-a spus că soția lui Bill, Sharon, a venit acasă la noi și ne-a vizitat. And she wants to know if you will have Bill's funeral. Și ne-a întrebat dacă vrei să conduci în mormântarea lui Bill. Bill, was with his grand, grandson in the store. Bill se afla cu nepotul de 13 ani în magazin. When he had a massive heart attack and fell dead on the floor. Când a avut un atac de cord, a căzut la pământ. I said of course I would like to meet with her and the family. Și a răspuns sigur că aș dori să fiu alături de familie în momentele acestea. When I came home I went next door. Când m-am întors acasă am i-am vizitat. Here was Sharon and the children and their families. Era acolo Sharon, copii, familia. And Sharon said thank you so much for inviting Bill to the Bible studies you had on Tuesday night. Și Sharon mi-a spus mulțumesc că l-a invitat pe Bill la orele de studiu de marțeara. He would always come back and say oh it's so good you need to come with me. Întotdeauna se întorcea de la studiu și spunea e atât de bine, trebuie să vii cu mine. At first he was afraid to go. Și mai întâi mi-a fost frică să merg. He said I, I don't know the Bible. Mai îți a fost lui frică să meargă, spunând: "Nu cunosc Biblia." And so I told him, "Go over there and you'll learn about the Bible." însă eu i-am spus: du de acolo că vei învăța despre Biblia." And he said, "I don't have a Bible." Și el a spus: "Dar nu am o Biblie." So we went out and bought him that Bible that he brings to the Bible study every Tuesday night. Așa că am mers împreună cu el și i-am cumpărat o Biblie, zicea soția lui. And so we had a good visit there together. Așa că am avut o, o vizită de încurajare acolo. And Sharon wanted to learn more about what Bill was learning. Și Sharon dorea să afle mai mult despre ce învățase Bill. Bill. nu a avut niciodată privilegiul să-l botezăm. But I believe God was working on his heart. Dar cred că Dumnezeu a lucrat la inima lui. And I believe he went as far as he could go with what he knew. Și cred că a mers și a călătorit am mers atât de departe câte cunoștințe a avut și le-a acceptat. Jesus Și cred că atunci când Isus se întoarce, va fi o mare șansă să-l văd pe Bill cum se înalță spre Mântuitorul. lived right next door to us. Era un om care locuia chiar lângă noi. we there Și se putea întâmpla să fi locuit acolo, dar niciodată să nu i fi vorbit despre Dumnezeu. But God had impressed us to Pray for our them. Dar Dumnezeu ne-a atins, în a vorbi Dumnezeu ne-a transmis să vorbim cu vecinii noștri. And God will impress you with who to pray for. Și Dumnezeu de asemenea vă va inspira pe dumneavoastră să vorbiți cu vecinii dumneavoastră. And he will impress all of the members in your church who to pray for. Și îi va impresiona pe membrii bisericii și le va transmite și lor să vorbească cu vecinii lor. And some of them will be ready for baptism now and some in the future unii vor fi pregătiți de botez acum alții când va în viitor now what i want to do for just the next couple minutes ceea ce vreau să fac pentru următoarele minute i want to have a, a couple of minutes of silence vreau să am câteva momente de tăcere and you ask god to impress you with names to pray for to be in the next baptism or two și vreau ca Dumnezeu să să-l rugați pe Dumnezeu să vă inspire să așezați acele nume pe hârtie pe care le do i doriți să fie următoarele persoane care se vor boteza în biserica dumneavoastră. E mult mai bine să le notați pe hârtie, dar dacă nu aveți o hârtie la îndemână, măcar să vă fie clare în minte numele acestor persoane. Este o Sarcina individuală, and in a couple of minutes I'll give you the next part of the assignment in groups. Iar peste câteva minute o să vă dau următoarea sarcină. I would like you to find a prayer partner, men with men, women with women. Aș vrea să vă un partener de rugăciune, bărbați cu bărbați, cu surori. And take just a moment or two to talk a little bit about the names on the list. Urcați câteva momente să discutați despre numele pe care le-ați înșirat în listă. And then both of you pray for the names on both lists. După care fiecare dintre dumneavoastră să se roage pentru numele aflate pe lista celulară, dar și pentru cele aflate pe lista dumneavoastră. And let's just take 3 or 4 minutes to do this part. Ha să ne luăm două trei minute pentru a face această activitate. And remember that as we pray in the great controversy nu uitați că în timp ce ne rugăm, în marea luptă, God is doing all kinds of to the scene. Dumnezeu întrepide tot felul de acțiuni pentru a aranja lucrurile în spatele scenei. Pucerea! Okay, Pucerea! Very, very beautiful. este very foarte frumos. We need to continually pray for these people. Trebuie să ne rugăm pentru oamenii aceștia. And when you get back with your church committees and your church congregations. Și când vă întoarceți în biserica dumneavoastră, vă cu oamenii din biserică. They can begin having this experience too. Și ei pot să experimenteze ceea ce ați început dumneavoastră. And we see what God does. Veți vedea ce fața a, face Dumnezeu. a ready, și dacă vine data botezului și nu s-a pregătit nimeni? You trebuie intensificate rugăciunile și eforturile misionare. S-ar putea Să trebuiască să amânați o lună data botezului și veți vedea că se vor pregăti oameni. Dar în timp ce ne pregătim și ne rugăm pentru ei, Dumnezeu, ne va pune în gând și dorința de a studia Scriptura cu ei. De a împărtăși adevărul Scripturii.